Діви небесні, киш! Руда мишка, як вогник, Прутко-прутко біжить, Підпалила невдача її Нетяний слід, Страх у світлі регоче, А рятунок, заплющивши очі, Мовчить. У предметах спасенних Старий чобіт чи віник Вищий розум заснув, Як вулкан. Всі миші чорні, всі чорні коти, у чорній кімнаті однакові шанси, але осяйня, як двері, відчиняється раптом. Тікай, руда мишко, тікай, ще не мертва і не жива. Моя сіра, ще тільки сіра думка, на яку чатують чорні в цьому чорному світі коти. Ей, діви небесні, киш!